Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel József. Jó szórakozást! Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Ja, Svédben vagy, vagy még a Baha régióban? Nem, hazajöttünk már két napja, vagy egy napja, nem is tudom. Hazavezettél konkrétan? Én, ja, konkrétan hazavezettem. Kétszer tizenkét óra kurva anyját. Elhiszem, Elhiszem uh... hogy kurva anyját. <gül> nem is az volt a baj, hanem, hogy három gyerekkel kellett uh, megosztani a teret. Plusz feleség is. Igen, uh, de a gyerekek az, az, hát őket azért szórakoztatni kell. Aha. Ez nem elég. Vagy... És ilyenkor engedi van ilyen, nem tudom, ilyen Youtube meg Nintendo Switch meg ilyenek? Hát... Az, az az easy out, de uh -huh. nincs. Nincs nálunk engedélyezve. Nincs. Tehát ez így ez a... énekeltek szárazom a kocsiban, kell. meg ilyenek. Szárazon kellett beadni, igen. Meg én mesélek nekik, meg, meg ilyen, tud ez extra, extra, ez. mert uh, tudod, hogyha figye, ha akarod, beraksz egy Nintendo switch nekik, és az a 12 óráig végig, ezért uh -huh. Aztán uh, meg lehet úgy is csinálni, de de, de nálunk a policy az uh -huh. az, a, az. Hát arról beszéltünk, hogy fontos kontrollálni a hozzáférést, meg minden, de azért ezek ilyen elég extrém esetek, amikor bármi segítség jól jön. De akkor ezek szerint letoltátok gyerekek. Nem dobtad ki őket a kocsiból egyik pillanatban, amikor már bírtad tovább? É, voltak. És akkor rázós helyzetek, igen. Olyan, ami elmesélhető, vagy inkább nem. Hát nem, nem, nem is az, hogy uh, igazából, hogy csak, csak időnként. Fia, volt, hiszen fél óra, fél óra időt kaptak, amikor lehetett játszani, és akkor persze nyugdíj van. Vagy a másik nyugi egyébként, amikor esznek. Tehát, hogyha az uh -huh. nekik valamikor járt, akkor akkor nyugi van. De egyébként szórakoztatni kell őket. Uh -huh. Emlékszem, hogy mikor az első, első alom gyerekkel voltam um, ilyen hosszabb, ilyen road trip, akkor hangos könyvet hallgattunk, és az egy eléggé elvonta a figyelmüket, és az szerintem pozitív dolog ilyen történetet hallgatni. Szerintem az jó volt. Én az jó, jó volt. Én végül, vég, amire resortoltunk, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt magyarul, ami a végén lett belőle, az az volt, hogy én elkezdtem mesélni nekik az Elveszett Gyerekek Városa című filmet a saját családunkra értelmezve, és akkor uh -huh. ott elkezdtem kitalálni egy történetet, uh -huh. és ez eléggé lekötötte őket, tehát Uh -huh. Mit tudom én ilyen? Izé, már nem is emlékeztem pontosan az Elvez egy a Story-ra, csak, csak a film címére, meg úgy nagyjából a hangulatára. De az meg volt, ez 1995-ös film. De. A hangulatára emlékszem, de a Story-t nem, nem tudnám visszaidézni. Igen, és azt tudom, hogy a Föld alatt ro... ilyen, ja, rendszer, ilyen, ilyen... rendszerben vannak, ugye? Igen. Olyasmi, mint a... minek hívják ezt a. Twelve Monkeys, tehát ilyen uh -huh. terigílián, és ilyen stílóban van beadva, hogy ilyen uh -huh. grotesz karakterek közelről kamerázom, meg minden, és van vala, uh -huh. valami sztori, ami ott megy. Na mindegy, azt néztük, hogy ez a gyerekek városát, nem, nem néztük, hogy arról meséltem nekik. Aha. Hú, én most ilyen adrenalinos állapotban vagyok, mert most jöttem ilyen kliens meetingről, ahol prezentálni kellett, ráadásul ma reggel már megittam három kb. tütőtől, ilyen türelmetlenül dobolok az ujjammal, meg így jár a lábam. <gül> ilyen, ilyen szellemi állapot, fizikai állapotban vagyok. Jól sikerült a, a, a meeting, vagy a, a hát szerintem a jól sikerült, de ugye nem tudom, hogy a hallgatók közül mennyien vesznek aktívan részt ilyen üzletfejlesztésben, de tényleg így a az elmúlt egy évben most, amikor így nagyon aktívan ezzel kellett foglalkoznunk, tényleg az a tapasztalat, hogy, hogy mindig van, van. Tehát azt hiszed, hogy oké, okay, megfelelő emberekkel beszéltél, megfelelő ilyen propozíciót, ajánlatot tetted le az asztalra, de akkor mindig kiderül hogy igen, de, még ez és ez kéne, hogy igen, de, tulajdonképpen még egy, még egy ilyen, Izé, Stakeholderre még egy fontos emberre kell beszélni, aki tulajdonképpen jóvá hagyja a büdzsét, és akkor tudod, tényleg 6-7-8 hónapon át görgettem ezeket a dolgokat előre, és teljesen olyan, mint ilyen, mikor, mikor ilyen vízbe próbálsz futni. Tudod, hogy így lehúz, meg így alig bírod a lábad lendítve minden. Kíváncsi vagyok, hogy va van-e ilyen üzletfejlesztésben dolgozó, hallgató, aki úgy ez egy na ez már így tehát úszik a vízbe, és siklik előre, és halad előre, vagy ez egy olyan szakva, ahol, ahol folyamatosan ez a vergődés, tényleg, mint a, a disznó, úgy vergődik ott az ember a vízbe, és. De akkor ját. ezek szerint a mai, mai meetinged, az már ez a kör volt, aki előjött egy plusz ember, és akkor annak ez a. Ez konkrétan? Most gondolok, talán 5 vagy 6 prezentáció volt ezzel a ügyféle kapcsolatban. És az a ritka esetek egyik, amikor rögtön az első megbeszélés az egy ilyen megfelelő szintű emberrel volt, ilyen kaptunk bemutatást egy ilyen C-level döntéshozó büdzsét kezelő ember irányába, ja. és akkor azt hittem, hogy korábbi esetekkel szemben, amikor fel kellett mászni a rang létrán, és mindig így még egyszer újra elmondani a sztorit, most, hogyha ilyen Szílevvel embernek elmeséljük, hogy mit szeretnénk nekik csinálni, mivel ő dönt a költségekről, meg a büdzséről, meg minden. Lehet-e, hogy akkor így gyorsabb lesz ez a folyamat? De valójában ez is olyan volt, hogy oké, okay, magas szintű támogatás az ott van, de akkor ilyen érdemi, részletes megbeszélés, akkor elkezdtük lefele megmászni a létrát, akkor oké, okay, akkor a, mit tudom, én az engineering manager is meghallgatja a történetünket, akkor az is még két meeting, akkor oké, okay, de a teammel is kell beszélni, és akkor így oké, okay, de akkor a regionális, meg a country igazgatóval is kell beszélni, tehát így nincs, nincsenek ilyen gyors hatok hogy akkor az ember elmondja, hogy mivel tud segíteni az adott ügyfélnek, akinek pont erre van szükség, és megmásárolja, nem. jobbra, balra, föl, le, kíbe, megmászni a létrát, mindenkinek magyarázni, segíteni, nekik a saját szervezeten belül megegyezésre jutni. Tehát nincs olyan, mint ez, a kés a vajban, és akkor ez egy, lejön, teljesen lejön a star salesman, és, és eladja a dolgot, hanem ez egy ilyen hosszú-hosszú vízbefutás. És ez egy teljesen új ügyfél? Tehát egy ilyen, ez egy nem teljesen új így. ügyfél, igenis. Nyilvánvalóan akkor a, ezeknél a nagy nemzetközi szervezeteknél ugye dedikált szervezet van így procurement ugye a beszállítók kezelésére, meg az ajánlatok kezelésére. És akkor gyakorlatilag ez egy különálló ilyen a main quest-nek a része, de, de, de igazából történetvezetés szempontjából inkább Quest, hogy akkor a procurement bizalmát megnyerni, aki nyilván nyilvánvalóan nem arról híresek ezek a szervezetek, hogy szeretnének minél több új beszállítót, és fair módon fizetni a beszállítónak. Tehát így nagyon, nagyon komplex dolog, és tényleg ilyen 6-7-8 hónapon át görgettem ezeket a dolgokat előre, és nincs ez nincs a... Tehát én ugye évtizedeken át valamilyen szinten részt vettem az eladás folyamatába, sőt Igen. volt egy időszak, amikor Európában ugye ez az eladás előkészítés, pre team volt az az én feladatköröm, de akkor is végül is valamilyen szinten csak része voltam az egyenletnek, és nem, nem én voltam, aki, akinek mindegyes e-mail-el előre kell mozdítani a kapcsolatot, meg az ajánlatot, meg a next step, meg mit tudom én. És azért csak bejöttél időnként. Tehát, ja, ja, én a, bejöttem, idején... kitettem az asztalra, amim van. Aha, tehát te, te volt a szakmai ember, nem? Vagy, tulajdonképpen hogy... igen. igen. És most meg te vagy az, akinek meg kell a bizniszt. Tehát, hogy hát, azzal a jön. vicces fordult, hogy igen, de ugyanakkor a szállítás is az én feladatom, meg minden. Aha. Ja. Tehát akkor, Tehát és ez, és ez most Japánban történik, ugye? Tehát, ez ilyen... most itt, igen, itt vagyok Japánban, ugye? Legalább itt Ricsi barátunkkal össze tudtam futni, és kicsit egymásnak panaszkodni, hogy milyen nehéz eset japán ügyfelekkel dolgozni. De ez az ajánlat tétel dolog amiről beszámolok most, az online történt egy nemzetközi ügyfél irányába, és több országból voltak egy... résztvevők. Tehát volt egy ilyen call, ahol be kellett hívni, és uh -huh. akkor ott, ott elmondtad az izét a Igen, a történetet, tehát ilyen többen hallgatták, akik igen. ebben a döntésben Aztán. részt vettek. Aki, majd... aki ott volt, volt egy új döntéshozó, aki a regionális ember az adott országban, ahol a szállítás történne, az most először hallotta a storyt, de volt olyan ember is a hívásban, aki negyedszerre hallja, hallja az ügyfél oldalról a Uf, sztorit, és hát, lehet, hogy irritáló volt. Aha. És akkor próbálod ilyenkor úgy elmesélni, hogy valami extrát mindig mondják be azoknak, akik már hallották, vagy, vagy pedig így Egyrészt a... próbálom, tehát mivel én egyszerre, nem is tudom, mondjuk 6-7 ilyen nagyobb ajánlatot próbálok előre görgetni, így a saját régióm környékén, és mondjuk még tíz másikban valamilyen részlegesen benne vagyok, így mindig vissza kell hogy mi is volt, amit prezentáltunk egy hónap, úgyhogy én tegnap vasárnap egy órát azzal törtöttem, hogy így megnéztem, hogy milyen uh, ilyen szlájdjaink vannak, mi, mi is volt a történet, hogyan fogom prezentálni, és akkor most úgy megpróbáltam minél jobban visszaidézni, hogy konzisztens legyen, hogy ne az legyen, hogy aki negyedszerre hallja, az van, ami egész mást hal, de próbáltam magabiztosságot is belevinni a prezentációra. Azt akartam, hogy ilyen autentikus legyen, tehát ilyen, mikor megtudtam, hogy ez a fő döntéshozó ugye milyen dolgokról szeret beszélni, akkor még ilyen részletekbe is belementünk ott. Tehát így tényleg ilyen 30 perc volt erre a speed dating dologra, hogy megszeressen bennünket az új döntéshozó, újra elmondjam a történetet, és az lett a végeredmény, hogy lesz egy következő hívás. Ami lehet, hogy jó hír, nem? Tehát folytatódik. Ez jó a... hír, és pozitív volt az ügyférolódalom, mert tényleg azt ajánljuk, amire, tehát ez így nagyon jó be volt, hogy pontosan azt ajánljuk nekik, amire most a legnagyobb szükségük van. Tehát ez így, ez így jó irányban megy a beszélgetés, csak nyilvánvalóan, hogyha te bemész a mit tudom én, mondjuk a IT termékvásárlás az nem jó például, mondjuk egy nagyobb autót, mondjuk egy autóvásárlás szituáció, vagy nem, nem úgy mész be a szalomba, hogy ott van a Neyron már kiszámolva a cash, és készen vagy megvenni, hanem így ugye meg kell, hogy ismerkedjél a gondolata, hogy te most vásárolni fogsz, és akkor ez a folyamat ilyen elnyújtott. Hmm. Tehát ritkán van az, hogy itt a pénz ég a ház gyorsan gyertek tüzetoltani, hanem ez a folyamatos... Nekem egy kicsit bejebb kell menni, előrébb görgetni a dolgot, közelebb hozni őket a döntéshozáshoz, levenni azokat a dolgokat az asztalról, ami így bizonytalanná teszi a döntéshozót, és akkor egyszer csak, mikor már ott van a x ilyen draft ajánlat, meg szerződés, meg itt kezdenénk, meg akkor a workshopra hmm. már megvettük a repülőjegyet, akkor már úgy átbillen egy vásárlásba, de ez nem egy ilyen ja, egy, kielégítő egy dolog. Szerződés szerződéskötés után történik a workshop, vagy előtte? Tehát az a, hát van ilyen ölen, is olyan is, de általában általába, az, hogy aláírják a szerződést, mindig kicsit kockázatot kell válni, hogy kell egy olyan dátum, hogy de hát ott leszünk pénteken, már megszerveztünk mindent, most már alá kell írni. Aha. És pénteken, amikor ott lesznek, akkor mit fogtok csinálni? Tehát egy Ez csak egy példa volt, de egy ilyen workshopon te is voltál olyan. Tehát így ki kell találni, hogy kinek mi a feladata az ő szervezetükön belül, ki miért lesz felelős, hogyan hajtjuk a mi oldalunkról végre a dolgokat, meg kell erősíteni az ügyfélt abban, hogy jó kezekben van. Ez szokott lenni ezen a workshopon, és akkor ezt mindig meg kell tervezni, hogy a megfelelő szakember ott legyen, és ez az egyik hogy kell ez, valamiféle nyomás legyen, de hát ezt már megterveztük meg szóval megállapodtunk, most már alá kell írni a szerződést a procurement segítségével. És ez a konkrét eset, amiről uh, most beszélsz, hogy ez, ez, egy, ez egy olyan mondat, hogy segítenetek kell nekik, vagy valami, tehát hogy ez a konkrét esetben egy ilyen új fejlesztést fogtok csinálni, vagy valami meglévő dolgot vesztek át, és azzal van problémájuk? Vagy, Igazából tehát ebben az adott példában azt szerintem így el lehet mondani, hogy az a problémakör, hogy nagyon sok cég, ez a megfigyelésem a régióban, nem tudom, hogy ez a világ nagy részén így van, de az én régióban, ha. úgy vagy az elmúlt években újraindultak ezek a nagy digitális fejlesztési programok, ugye ez a amikor mindenféle ilyen régi, saját adatközpontból futtatott rendszert uh -huh. cloud irányba visznek cégek, meg hagyományosan ilyen e-mailen, meg papíron, meg egyéb módon végrehajtott folyamatokat ilyen online irányba terelnek. Ugye ez a digital transformation problémakör, uh -huh. amiben dolgozunk, és nagyon sok cég most az elmúlt években így megpróbálta inkább házon belül ezeket a dolgokat megcsinálni, és mindez egy nagyon komplex probléma kör. Tehát egy csomó dologhoz kell nagyon jól érteni, hogy egy ilyen transformációs programot sikeresen végre, és a legtöbb cég elkúrja rettenetesen. És nekünk az egy jó kezdőpont, amikor már látszik, hogy a belső tímek nem fogják tudni ezt rendesen megcsinálni, és akkor Aha. lehetünk mi zöldre állítani a programot. Aha. Hát még millió egy kérdésem lenne egyébként azt illetően, hogy ezek érdekes dolgok, hogy, hogy, hogy, hogy mik a konkrétumok, hogy milyen rendszerek vannak, meddig jutottak el, ott mit sikerült elcseszniük, hogy mi az, ami nem működött, miért nem működött. Tehát ilyen, ilyen érdekes téma, de szerintem nem tudunk erről tovább beszélni, úgyhogy ja, ja, ja. konkrétumokat vennénk elő. Úgyhogy... Elnézést hallgatók, így belementünk a részletekbe, de csak annyi, hogy, hogy ebbe a folyamatban vagyok, és akkor ez ilyen, a részemről ilyen adrenalinos dolog, hogy mint mondjuk tényleg egy ilyen randin, hogy jól teljesítettem-e. Hát nem lehet könnyű csinálni, mert hozni kell egy ilyen általános personát, nem, tehát ott nem, nem tudsz saját magad lenni egy ilyen környezetben. Én hanem... nagyjából tudok egyébként tényleg, meglepő módon, teh... mert én mondjuk annyira ezt az életet éltem, nem is tudom mennyi, 30 ja, éve vagy -e éve jön. vagy valami. Aha. és tényleg így a folyamatnak nagyjából minden részével meglehetősen tisztában vagyok, és így próbálom is frissen tartani a tudásom, és tehát ez nekem a életem, mindennapjaim része is nagyon része a személyiségemnek is, hogy ugye erre rá tudok lelkesedni őszintén, és az tök jó szokott működni. Úgyhogy mikor meglátsz egy ilyen meetingen akkor igazából ugyanaz az autentikus én vagyok, mint a podcastba, vagy mondjuk bankokba, a szörözőbe, vagy kávézóba ebben az esetben. Aha, aha, neked már úgy neked már, mi ez egész dolog. Lehet, hogy tényleg erről van szó, igen, hogy, hogy egy idő után gyakorlatot szerez az ember, és akkor tényleg bemész, és, és, és tényleg ilyen, ilyen, ilyen pure vagy, vagy nem tudom, tehát, hogy így csak uh -huh. teszed a dolgodat. Szerintem nem ez, hogy, hogy autentikus az ember, és így összetudom kötni ezt a következő tévánka, hogy a, a, az ilyen professzionális környezetben is egyre ritkább egy-egy ilyen üzleti megbeszélésen, meetingen, prezentáción, ilyen webináron, vagy akármilyen formában, hogy ilyen autentikus emberek személyiségével találkozott. Tehát annyira mindenki így ráment erre a corporate speak-re, meg a politikai korrektségre, meg tehát így nagyon így egy ilyen képet mutat szakmai környezetben, amit ugye linkedin is megbeszéltünk hogy mennyire nem autentikus, és ezt látni egy legtöbb ilyen üzleti megbeszélésen is, ugye mit tudom én, a fejlesztő kolléga, aki karriert épített, és akkor próbál most ilyen izé, mm. uh, menedzserként mutatni magát, és, vagy ott van a szélszes, akinek meg nincs ott a szakmai háttér mögött, és akkor próbálja ugye uh, a, a cégnek a, a képességeit így, elmesélni az ügyfélnek, de nincs mögötte az a kompetencia, amit én érzek, hogy én ezt tudom, hogy tényleg mi nagyon jók vagyunk ezekben a dolgokban. És akkor ez mm. szerintem így nekem sokat segített a karrieremben, hogy így én autentikusan tudom hozni ezt a fajta. Tehát amit én mondok, azt általában úgy is gondolom, nyilván így rettenetesen modulálva, hogy az ügyfél beszélgetésekbe ez beleférjen, meg nyilván nem tör rám az őszintesség hullám, amikor nem kéne, meg ilyenek, de de azért nagyjából én meg vagyok róla győződő, hogy amit mondok, az igaz, és én az esetek 90 százalékában meg vagyok róla győződve, hogy azért, amit javaslunk, az a jó jár az ügyfél. És akkor De behozom a, a következő témát. Igen. Ugye a Trump De, személyisége várj, várj, várj. is arról szól, hogy, hogy ő ilyen autentikusan hozza magát, akármi is legyen az olyan környezetben, amiben nem szokott lenni autentikus beszéd. Várj. De még, még miatt átmennék kell, azt meg érni, hogy mit jelent az, hogy rettenetesen modulálva? Tehát, hogy, hát, hogy, hogy, hogy, hogy értsen. Tehát úgy, hogy nyilvánvalóan nem, nem akarok nagyon ilyen sarkalatos témákban belemenni, meg Aha. nyilván nem, nem kell feltétlenül az összes véleményem meg gondolatom megosztani, hanem ami előre mozgatja a beszélgetést arra le lecsillapítom ja, a beszélgetésnek a lendületét. Jó, jó. Uh, Oké. Okay. Mm. Én még csak annyit akartam hozzá beszúrni itt az izébe, hogy hogy nekem az szokott még feltűnni, amikor valaki több személyiséget szokott berakni, tehát ö, ö, és nagyon fura. Tehát bemész egy ilyen kólba, és valamelyik ember azok közül, időnként belefutok ilyenbe, valamelyik uh -huh. ember azok közül inkább kicsit úgy megjeleníti a személyiséget, és tudod, nem érted. Tehát ilyen uh -huh. ö, felfogyasztójaként nem nagyon lehet érteni ezeket a dolgokat. Uh -huh. Tehát jópofa dolognak tűnik, de, de nem értik az emberek, és csak a, csak a közátlagot Értik, úgy működnek. Ja, mikor túltolja mondjuk az ember az autentikus személyiségét, arra gondolsz? Igen, igen, igen, igen. Tehát úgy, úgy belead ilyen figurákat, vagy valamit, és akkor, és akkor másik oldalon ez ilyen furának tűnt, nem, hogy nem érted, hogy most ez, ez most miért csinálja. Tudj. Különösen egyáltalán... más kultúrkörnyezetbe, ugye? Jó, ja, menjünk szépen. Szóval a a Trumpról akartunk beszélni, mert, mert pont kiesett az a pár hét, amikor itt ilyen Tényleg ilyen akciókomédia-szerű volt, események voltak, igen. És uh... Nyilván így valós időben kibeszéltük, amikor ezek a dolgok így megjelentek, hogy ugye rálőttek Trumpra egy ilyen politikai eseményen. És hát az elmúlt, nem tudom, az mi mennyi volt, másfél hete lehetett? Kicsit több, igen. mint egy hete. Szóval azóta elég sok minden történt. Ugye Joe Biden most bejelentett, hogy kiszáll ebből a versenyből, nem lesz elnök jelölt, bejelentették, hogy ki lesz a vice-prezident jelölt a Trump mellett. Szóval mindenféle történt. Nem tudom, mennyire követed, így mennyire érdekelnek ezek a történések. Abszolút követtem a magas szinten történő dolgokat, de nem megyek bele a részletekbe, hogy ilyen politikailag, tehát konkrét ígéretek szempontjából ki mit mondottad meg, hogy milyen, milyen stenszek vannak a, az egyes kérdések kapcsán. Tudod, hogy hogy van egy ilyen, ilyen mélysége is ennek tudod, hogy megpróbálod megérteni azt, hogy, hogy ki mit képvisel, de az abban a felső szinten meg az egymás kigunyulása folyik folyamatosan, tehát most uh -huh. a Kamala Harris lesz az uh -huh. elnök a demokraták uh -huh. elnök jelöltje. És akkor most megjelennek ilyen videók, ahol azt mutatják be, hogy hogy, hogy nevet, tudod, tehát ez, a, hogy ez lesz az új prezidentünk, és hogy nevetnek, tudod, keresik itt a republikánus közönség, azokat a hülyeséget, tehát az, az nem egy ilyen értelmi dolog, én szerintem. De nem vagyok amerikai választó, úgyhogy nem érdekelnek ilyen szempontból a részletek, hogy mondjuk egy abortusz kérdés kapcsán hol vannak, vagy a fegyver kérdés kapcsán hol vannak, meg geopolitikai ügyben hol vannak, hát hát aminek így válasz. érdemi kihatás lesz legalábbis az én mindennapjaimra, tehát így nyilvánvalóan a, a kína policy az meglepő módon nem jobb vagy rosszabb, ugye Biden meg Trump tengelyen, tehát mind a kettő Program része ez a fajta ilyen eltávolodása az ilyen globális trade témától, meg Kínának a minél inkább visszaszorítása, így gyártás, meg beszállítás kapcsán. Szóval az, az gyakorlatilag minden, mindegy a részemről, viszont a, az ukrán témában ugye Trumpnak eléggé érdekes képva, hogy ő majd akkor ezt megoldja egy egy nap alatt ugye az volt az ígéret, hogy amikor megválasztják, akkor majd őt létrehozza a békét, mint ugye ez az Orbáni vision alapján. Igen. Szóval arra leszek kíváncsi. Ugye, mert ezt így nagyjából elkönyvelheti az ember, hogy valószínű Trump lesz az elnök ezután. Tehát így ez a reális kimenet. Egyébként most már, most már megszólalt maga Trump a főnök izébe a, a, a merénylete után, és és azt mondta, hogy né nézegettem részleteket ebből, és akkor azt mondta, tudod, hogy hát azt szokták nekem mondani, hogy, hogy én jobban vagyok ezekkel a diktátorokkal, vagy vezetőkkel, És hogy ez egy, ez egy baj. És azt mondja, nem értem, még baj. Hát, hát mi, mi jobban vagyunk, és kész. És akkor így közösen meg tudjuk beszélni jobban a dolgokat. És akkor tényleg így belegondoltam, hogy, hogy most jó, tehát ezt lehet így is meg úgy is értelmezni. Uh -huh. De gondolj bele, hogy, hogy, hogy az, hogy egy ilyen diktátorral ő jóban van, az most egy rossz dolog, vagy inkább egy jó dolog, mert sikerül uh -huh. neki elintézni a dolgokat. Vagy pedig, hát, hogyha rossz dolog, akkor, akkor tovább mélyíti az ellenállást, és akkor tovább harcolunk. Tehát és nem, nem az a tényleg cél, hogy ne harcoljunk tovább a izékkel, hogy ja, kialakítsünk ja. egy ilyen balanszot. Tehát ilyen... Uh, komplex komplex yeah, én, dolog ez. Mert én, ugye az egy dolog, hogy mit mond, de az, az hogy mit elérni. Ugye az Orbáni Vision-nek is az a problémája, hogy, hogy nyilvánvalóan hmm. egy olyan helyzetben nem lehet megállapodni egy olyan, olyan végeredménybe, ami egyik fél számára se elfogadható. Tehát így, ja. Igen, mindegy, szó, kíváncsian várom, várom, hogy ez most milyen csavart Rak be az ilyen nemzetközi kapcsolatokba, és azon kívül inkább csak ilyen entertainment, amit ugye követek Twitteren. Amit még akartam kérdezni, hogy te láttad-e ezt a Hillbilly Elegy című filmet? Mert arra emlékszem, hogy pár éve az ilyen Oscar-jelölt film volt. 2020-ban volt, és ez azért jutott eszembe, ugye ez annó az Oscar projekt keretében néztem, meg a Grand Close volt benne, mint ilyen alkoholista anya, ha jól emlékszem, vagy ő volt a nagy nem is tudom. Amy Adams volt az anya karakter. Nem mindegy, ez ennek a GD... Csináltak egy nagy filmet az izébe. könyv. Tehát Aha. ez a GD Vance, ugye, aki az alelnök jelölt Trump mellett, akit most megneveztek, ő írta ezt a könyvet, és ebből készült egy film, én is ha. csak Ugye furcsa véletlen, hogy akkor legalább valamilyen szinten képbe voltam ezzel a karakterrel kapcsolatban. És jó film? Hát én emlékeim szerint annyira nem tetszett, hogy ez az ilyen nagyon lepukkant, ugye Hillbilly amerikai lét, az alkoholista szívével, meg. És akkor ez ilyen önéletrajzi ihletésű könyv, megfilm, hogy hogyan emelkedett ki ebből a, a lehúzó mocsárból GD Vanszi, és lett sikeres, mit tudom, ügyvéd meg befektető, meg mit tudom ilyen. én. Én egy-két ilyen snippetet hallgattam, ahogy beszél, egyáltalán nem tűnik nekem olyannak, mint aki ebből a környékről jön, tehát ilyen uh -huh. teljesen artikulált csávó ahhoz uh -huh. képest, és egyáltalán nem olyan államférfi, mint a Trump, hogy úgy mondjam, tehát a Trump az ilyen leegyszerűsíti a dolgokat, tudod, hát meg megkintjünk. Hát kritizálta is ez a JD korábban. Igen előző körben. Ja, érdekes. Igen, egyen, ilyen Trump ellenes volt, aztán most meg már, már pro-Trump lett ő is. <hül> Lehet egyébként, hogy ez az új republikánus világ, ahol le, le, szerintem nem is az van, hogy a, ez a J.D. csávó fordult meg, hanem inkább én szerintem Trump nőtt föl a feladathoz. Én, én szerintem sokat változott 2016-hoz képest. Tehát akkor tényleg egy ilyen bohócnak tűnt még, vagy, vagy csak én látom, vagy nem tudom. De Hát abszolút, de azért a shooting téma ellenére, tehát azért még most is vannak ilyen showman elemek minden egyes beszédében, ami megkérdőjelezhető, és nem feltétlen egy végig gondolt politikai dologra van felfűzve, amit mond, hanem így real-time reagáló is. Ugye autentikusra, ami megjelenik a fejében, az elég egyébként, uh -huh. és az lehet hülyeség, meg Boholc dolog is. De legalább szórakoztató. De, de, de tényleg, tehát az egy ilyen időnként nem tudom eldönteni, hogy, hogy ez a ilyen hirtelen visszatérések nagymestere -e Trump. Vagy, <gül> vagy, vagy, vagy, vagy tehát, hogy, tehát, hogy szeretnék én egyébként fele ilyen jól kimászni a nekem szervezett kérdésekből. <gül> igen, igen, mert én, tudod, én a lefagyok típus vagyok, tehát nem tudok mit mondani. Ő meg, ő meg olyan frappánsan visszajön. De ez ez, ez uh -huh. volt egy a frappáns visszatérések nagymestere. És, és de ezt a kvalitást én nagyon szeretném eltanulni. Tudod, hogy, hogy nézz kerékpárral a városba, és akkor egy nő rád csilingel, hogy menjél le az útról, vagy valami mert ott elfoglalod, vagy, vagy én akármi, és akkor tudod, egy ilyen szituáció, például mit mondasz neki? Hogy tudod, hogy adott esetben, vagy a, a Budaörsön a Városházi Mázán, az az örök történetem, ahol álltam a sorban, hogy vásároljak egy ebédet magamnak, ez a Budaörsi Városházán történt, még sok évvel ezelőtt, és két nő mögém állt, az egyik nem is volt sor, de a két nő mögé már, és az egyik rám nézett, és azt mondta, hogy légy szíves őket előre engedni, mert ők itt dolgoznak, és ők előre mehetnek a sorba. Uh -huh. És akkor egy, egy, ilyen, egy ilyen, ilyen szituációban mit mondasz neki? Például, például egy ilyen szituáció volt, te mit mondtál volna? Ász a sorba, és megkérnek, hogy mennyi hátra. Két nő. Hát nem biztos, hogy hátra mentem volna. De, de tényleg mit mondasz neki? Tehát konkrétan állsz a sorba, ott átszálom, tolod a tálcáron a is ételedet, megjelenik két nő, ilyen. Középkorú 50-es nő, és azt mondja neked, hogy megkérjük, hogy menjen hátra, mert mi, mi itt dolgozunk, és ez a, mi a reakciód? Hát nem tudom, most így belegondolva a helyzetben valószínűleg azzal jön ki a legjobban az emberből, hogy nem kezd el vitatkozni, természetesen menjenek előre, és hátra mész. Tehát valójában valószínűleg azt csináltam volna, és lehet, hogy így kicsit frusztrált lettem volna, de a saját reakciómat... Pozitívan értékeltem volna, hogy nem az, hogy felhúztam magam, igazán udvariasan, tudtam kezelni, és legalább én nem voltam paraszt. Valószínűleg ez a megoldás nem a frappáns visszatérés, hanem Igen, mert az, őt, mert túl, kontrollálni, az, hogy hogyan reagálsz dolgokra. És én akkor szoktam igazából magammal szembe csalódott lenni, nem az, hogy nem, nem, nem valami frappánsat reagáltam, hanem az, hogyha felhúzom magam. Tehát az uh, még nem volt, hogy magam, és akkor utána büszke voltam rá, meg jó érzés volt. Elme, Elmesség egy hasonló történetet. Csongrádon ki kellett állni, nem, ki, mentünk ki az egyik fogadóból, és ennek egy nagyobb uh -huh. udvara van, a, és be kell, be, ott felejtettem valamit a hotel, vissza kellett menni érte, és, és beparkoltam a kocsit a kocsi beállóba. Tehát nem lehetett ki meg beközlekedni, és más vendégek is akartak kijutni. És egy ilyen fiatal Aha. család volt ott gyerekkel, akik éppen akartak volna kimenni. Én meg ott, ott, ott próbáltam ott szedni össze, ami kellett, és uh, egyszer csak oda jött hozzá a fickó, és megkérte arra, hogy uh, álljak félre majd, vagy hogy med, nem, azt kérdezte, hogy meddig fogok ott lenni, mert uh, szeretne kimenni. És uh, én egyből mondtam, hogy jó, hát akkor... Azt kérdeztem tőle, és most ülj le, hogyha nem ülsz, mert akkor meg kell kapaszkodnod. Ezt, és ez volt az első reakcióm az meg. Az első reakcióm az volt, hogy ezt kérdeztem tőle vissza, hogy meddig kell eltakarodnunk. Hmm. Tehát, hogy, hogy, hogy egy de ilyen... Te inkább még a... Ilyen, ilyen, ilyen nagyon erősen fog, de, de ott abban a másodpercben, ez volt az első reakcióm, hogy ezt fogom neki mondani, hogy meddig kell eltakarodnunk e -e -e a izéből, és, és, és utána azt mondta a fickó, hogy e -e beteg a gyereke, és menniük kell a kórházba. <hállt> Érted? És, Csak, hogy még jobban érezd magad. <hállt> és azonnal elálltam természetesen onnan, tehát mindent lepakoltam, és elmentem. Tehát a végigképpen jó, de azóta is bánt ez a dolog, hogy, hogy ilyen tűrhő módon, t -t tényleg bazeg, megfogom a maslagjani, Jani, aki a platán, talán az panzénika tulajdonosa, fogok írni egy levet, és megkezdem hogy ki volt ez a vendég, és utólag bocsánatot fogok tőle kérni, hogy így reagáltam neki. én neki az rá, elmúlt, Sok évben így annyiszor volt olyan, hogy ügyfél környezetben, maga az ügyfél agresszíven, arrogánsan, lekicsinő módon nagyon negatívan reagálóukra, hogy így valamiféle ilyen védő réteget így ki kellett alakítanunk, ugye ez a vastagbőr dolog, és talán ez egy picit segít, hogy így ne, ne, tehát hogy túléljem ezeket az ilyen mindennapi kisebb konfliktusokat, és a legtöbb esetben tudok higattar reagálni, a legtöbb esetben. Inkább nekem akkor szokott, és gyakran azt is megbánom, tehát de olyan szokott lenni, hogy ilyen szolgáltatás környezetben nem tudom, étterembe, vagy valahol vagyok, és akkor az ott ilyen személyzet, aki vagy mondjuk egy hotel, aki nem felelő mód, me nem megfelelő módon reagál, és néha én akkor mondom, hogy akkor szeretnék a főnökével beszélni meg ilyenek, de általában azt Így is leg... megbánom. Igen, sose, sose jön ki jól a vízja dolog. E Nekem volt egy ilyen, egy, még ilyen szituáció, hogy Csongrádi fürdőbe kikértem a, a ezeken a plastik témák is lehetnének, Csongrádi fürdőbe kikértem a értékmegőrző kulcsot, és ott képzeld, hogy olyan rendszer van, hogyha kiadnak egy értékmegőrző kulcsot, amiben kinne egy ilyen ízében, egy ilyen medencem mellett le zárni a telefont, meg órát, mit tudom, vagy akármident, kocsi kulcsodat, akkor úgy adják ki azt a kulcsot, hogyha leraksz nekik 500 forintot cashbe és akkor kiadnak egy kulcsot, amit visszakapsz, tehát a pénzt visszakapod, ha leadod a kulcsot. De van egy ilyen kis biléta, vagy nem tudom mi, egy ilyen kis nyugta, amit adnak még hozzá a kulcshoz, és azt is prezentálnod kell. Én pedig az első pillanatban ezt kidobtam, mert azt gondoltam, hogy tökre nem érdekes, adom a kulcsot, kapom vissza a pénzt. És képzeld el, hogy amikor mentünk el, akkor visszaadtam a hölgynek, aki ott ül a széken, visszaadtam a pénztárnál a kulcsot, és akkor vártam, hogy a kezemben nyomja az 500 forintomat. És azt mondja nekem a nő, hogy kérje a bilétát. Mondtam neki, hogy sajnos én azt már adottam. Azt mondja, akkor nem adom vissza a pénzt. És, és eltette a kulcsot ezen a ponton. És hogy néztük egymást, és akkor éreztem, hogy megy fel bennem a pumpa. És ez mindig egó problémára utal egyébként ilyenkor, hogyha ugye adott szituáció megy fel az a pumpa. És akkor Hü -hü. mondtam neki, hogy hogy ö, ö, visszahoztam a kulcsot, leadtam, kérem vissza az 500 forint letétet, és akkor azt mondta nekem, hogy ha nincs biléta, nem adja oda. És akkor, és akkor milyen a szemébe is és mondtam neki, hogy most adtam oda a kulcsot, aminek ellenében vissza kell, hogy kapjam az, hogy most egy ilyen biléta ott van. És, és képzeld, hogy ezt egy három ilyen tripet végrehajtottunk ezzel az interaktion, hogy mindenki neki elmondta ugyanazt, uh -huh. kicsit másképpen, és a végén azt mondta nekem, föladta, és azt mondta nekem, hogy nekem erre nincs időm, és odaadta a kezembe uh -huh. nyomta a izét. És ö, ez is egy olyan dolog volt, hogy, hogy totál értem, hogy az, az volt a szabály. Ezt szerintem egy visszatérő dologtól, hogy nem, te mit tettél volna ebbe a helyzetbe? Én ilyen a helyzetbe, a kulcsot... igen, ilyen lehető legkedvesebben ilyen pozitív energiát sugárazónt, ó, értem, értem, de itt már láttam a kulcsot, ugye ha, ha gondolja, kérdezzem meg itt a kollégát, de akkor felvehetném. Tehát így próbálnék így pozitivizmust pozitivizmus sugározni magamból így az első egy-két körbe. Aha. Vagy, de aztán, vagy... ja, akkor szeretnék a menedzserével beszélni. De, de ugye azt mondta nekem, hogy egy ponton, hogy oda ki van írva, hogy a bilétával együtt adja vissza. És lepillantottam hát, oda magam, mert nem láttam semmit. Tehát igen, hogy, hogy nyilvánvalóan az, hogy vannak ilyen obskúrus hülye rendszerek ezekben a folyamatokban, amiket te nem tudhatsz előre, csak akkor ott élsz. Meg a, de, tehát érted, logika, logika nincsen benne, tehát a kulcsot visszaadod, mm -hmm. kapnod kell a letétedet, az, hogy egy ilyen, egy ilyen papírtarabot is még prezented, nem tudom mit akarnak ezek kivédeni, gondolom, gondolom nem, nem ott fogok ö, ö, ö, apró pénzt keresni magamnak, hogy ilyen kamukúcsokat viszek vissza, és akkor várom a betétet, érted? Tehát ilyen nem, nem tudom, fura az egész. De in in inkább a... Nem érzem, hogy van lehetőség arra, hogy így megjavítani a világot, meg jó tanácsot arra adni biztos, hogy nincs, csak. a cégeknek, és azért nem is próbálom meg igazából. De hogy, hogy ez is ugyanolyan szituációt ott, hogy fölhívják a figyelmedet valami problémára, amiről nem tudod. Mm -hmm. Tehát, hogy sorban előre kell engedni az ott dolgozókat, hogy valamit ad ilyen, ilyen kimondatlan, obszúrú, ilyesége. Legjobb, tényleg az, hogy elnézést kész nem tudtad, oké, okay, természetes. Lehet egyébként, hogy ez, ez egy mert, mert jó... Mert bármi ilyen negatívan ki... reagálsz, nekem legalábbis olyankor mindig ilyen megbánás érzetem, hogy sose lesz jó végeredmény, Igen. és sok, még órákon át rág, hogy miért Igen. veszítettem el a türelm, inkább lenyelem a békát, és mert azt hát, féltelek, a általában az emberek, Ösztönösen ilyenkor átváltanak a tech módba. Mindenki. Uhum. Én is. Látod, ez, ez is egy ilyen ott, hogy megkérnek téged valamire, és egyből támadást csinálsz. És szerintem ezen mindenkinek nagyon sok munkája van, vagy kellene, hogy legyen, hogy, hogy erőteljesen leszokjon. És ilyen ízét, hát, mert... Lehet, hogy ha más embert megkérdez, hogy én hogy viselkedek ilyen helyzetekben, akkor más visszajelzést lesz, de én tényleg így megpróbálok a, a napi úgy navigálni a napomba, hogy amikor lehet, akkor ilyen iszonyú pozitív, meg vagyok, hogy mindig megköszönöm, amikor mit tudom, én kapok egy kávét a kávézóba, és akkor rámosolgok, ilyen pozitív, köszönöm nagyon, ha valaki mind, állam, egyszerre, e, egyszerre Ö, ez... jön az ajtó fel, akkor kinyitom az ajtót, engedem. Ezt, ezt én ugyanígy megcsinálom. Tehát így próbálok így navigálni a napomba, és amikor láthatóan ér, mert valaki udvariatlan, vagy erőszakos, vagy unott, vagy valami, azt is így inkább lenyelem, és jól érzem magam, hogy nem úsztam föl magam. Nyilván vannak extrém esetek, mikor valami nagyon ér konkrétan érdekem sérül, és mondjuk rosszabb szobát kapok a hotelben, ha nem érvényesítem az érdekemet, és akkor ilyen határozottan próbálom irányítani a beszélgetést, és ha nagyon nem partnerek, akkor I'd like to speak with your manager, please. De ez mondjuk évente kettő. <gül> igen, igen. Én, én, én, én, én nem vagyok jóbben. Tehát te, el, el, el, el elönt az epe. Tudod ez a, ez a szituáció, és az, az, az sosem jó. Tehát az, az rossz, rossz mm -hmm. eredménye, az, hogyha elönt az epe. És mindig Absolut. érzed, hogy most előnt az epe. És, és akkor. De figyelj, ez az, ha hogy, érzed, meg tudod, hogy ez van, vagy elég intelligens hozzá, hogy felismerd a saját korlátaidat, és tudod, hogy na most, ilyenkor szoktam megbánni, és akkor visszállépsz egyet, és veszel három nagy levegőt, lehet ezen és edzeni. Akkor, és akkor mondjuk, mondjuk az lett volna, egy adekvát reakció, hogy elnézést kérek, hogy nem ismertem a szabályt, eldobtam. Uh -huh. ízé, és akkor lehet, hogy megszáll. És akkor azt mondja, hogy oké, okay, okay, fiatal ember menjen. Vagy pedig, uh -huh. és akkor, akkor se engedi, akkor azt mondta, hogy oké, okay, ne és kis kimész, és ővi az 500 forintod. Nem, tehát az 500 forintot, nem tudom az most mennyit ér, mert nem követtem az árfolyamot, de nem hagynék ott valószínű. Igen. Gondolom, hogy elnézést a... Elhúznád a... <laughs> az egyébként szerintem mondjuk legyen egy dollár, tehát ilyen. Uh -huh. Akkor azt ott hagytam volna, igen. Én uh, arra gondoltam, hogy tehát nem akartam fölhúzni magam, de, gond, de arra gondoltam, hogy, hogy, hogy fogom, meg fogom kérni a főnökét, hogy olyan ide, és akkor a, Mert tehát, van valami fundamentális problémám azzal, hogy engem olyan embernek, és ez az egó probléma benne, hogy engem egy olyan embernek néznek, aki gamingelni akarja a rendszert azzal, hogy így gyűjtött 100 forintot magának valahogy. Nem, nem érdekel a konkrétum, tehát hogy mi van e, e mögött, milyen tartalom, csak hogy valahogy ilyen érzésem volt, hogy engem most berakott ebbe a kategóriába, hogy én, én csak itt tíz év Azt akarok... egyébként nagyon-nagyon érdemes, ezt más összefüggésbe is talán megbeszéltük, hogy érdemes elgondolkodni az, hogy mitől lesz érges. Ugye talán beszéltünk már ilyen munkahelyi konfliktusok kapcsán is erről, hogy mi az, amikor látod, hogy valaki próbál ledominálni téged egy ilyen mondjuk egy ilyen belső meetingen, például, és akkor én például én, én. Én, én ilyen, ilyen, ilyentől bepöccenek, mikor látom, hogy valaki próbál pozícionálni magát, és a fejemre szarni, és akkor véke hogy miért vagy erre mérges, Bekezem. és akkor mi a, mi, a, mi, a, mi a korrekt reakció, és mondjuk az esetek 25%-ában érdemes, amennyire tudod higgatan visszadominálni, és tudatni a, a játékossal, hogy odafigyelsz, és le fogod tépni a fejét, hogyha ilyennel próbálkozik, és vissza, <gül> vissza kell, vissza kell ö, agresszíven reagálni. De, az de vissza tudsz agresszíven ennek, reagálni? Hát az, az nagyon nehéz. Igen, persze. Tehát, hogy mármint úgy értem, hogy higgattan, de tehát higgadtnak az maradni, mert... Őszintén nagyon sokat dolgoztam, hogy ezt tudjam. Tehát ez a... Aha hosszú éveken át szakmába a környezetbe dolgozni, kialakítottam azt a hangnemet, azokat a dolgokat, amit ilyenkor tudok higat, de azért mérges hangon mondani, hogy egyértelmű legyen. Ha te is hisztérikus vagy, meg harsány, meg minden, az nem jó. De, de, de hogyha egy higgadtan de... tudsz oltani, meg dominálni, az azért néha hasznos. De mondom, az esetek talán 25 százalékában többi esetben jobb hagyni, és akkor beszéltünk már erről, hogy olyan helyzetet létrehozni, hogy maga lépjen bele, ez a kihívó fél valamiféle csapdába, hogy ő nézen ki utána, anélkül, hogy neked kéne ott ledominálni. Volt ilyen élményem, amikor összehoztak egy mítinget, és egy ilyen fiatalabb személybe beszélgettem, vagy nálam fiatalabb volt, mint uh -huh. hanem, egy tíz éve, és, és, és, és úgy éreztem, hogy egy olyan témáról van szó, ami az én nagy területem, Uh -huh. és én nekem kell irányítanom a beszélgetést, és aminek az lett a végeredménye, hogy ahogy beszélgettünk, és irányítani próbáltam a beszélgetést, de egyszer csak ő kezdte átvenni az izét, és megkérte arra, hogy erről most ne beszéljünk, mert őt a mit tudom, ilyen tehát ilyen kicsit ilyen, ilyen erőszakosabban, ahogy uh -huh. így, te mondtad, így, így, így beledominálta magát ebbe az egészbe, és uh -huh. bennem teljesen adekvátan megjelent egy ilyen izé, most, most ez a nő engem ledom, ledominál itt ilyen uh -huh. érzés. Az, ráadásul tőled is az volt, hogy mert ez az én konforzóna területem, uh -huh. és ö, teljesen le, lefagytam. Tehát fölmed benne a pumpa ezerre és képzeld, hogy nem tudtam beszélni. Ott a nagyon-nagyon uh -huh. elemi hiba, hogy egy ilyen szituáció belekeríted magad, ahol nem fogsz tudni a, a benne tevő a, beszélni. Ha ilyen hosszabb távú közös munka van ezzel a hölgyel, mondjuk, és látod, Igen. hogy ez ilyen hosszabb távú probléma lehet, akkor nekem például arra tök az lenne a receptem, hogy, hogy nem, nem a valós időben ott megoldani ezt a konfliktust, hanem, hanem lehetővé tenni annak a nőnek, hogy, hogy demonstrálja az inkompetenciáját később valami kínos <tos> helyzetben. Ja, tehát Te így, olyan ]ia. helyzetben, amikor, amikor kijön, hogy igazából ő nem ért hozzá, olyan helyzetben beszéltetni meg ja, tehát pár, pár így, terelni a reflektorfényt, amikor egy ilyen téma előkerül, és akkor nagy közönség előtt bemutathatja, hogy tényleg érte hozzá, vagy sem, és akkor majd ott habog. Te, de akkor azt mondja ezzel, hogy nem engeded el a dolgot. Bizonyos nem. helyzetben nem szabad elengedni, hiszen ha mondjuk e, ilyen kollégával kapcsolatos ez a dolog, és igen. ugyanazokért a pozíciókért versenyeztek, meg, meg státuszért a cégem belül, akkor legalábbis tudomásul kell venni, hogy ez a konfliktus létezik, és higgadtan menedzselni ezt a konfliktust. Hm. Tehát ott valós időben nem kell reagálni, meg demonstrálni, hogy te vagy a, a, az erősebb ebben a témában, hanem tudnán, hogy van, aki a státuszod itt kihívja, és akivel konfliktusod létezik, és esetleg ezt így a tudatodban ott tartani, és amikor lehetőség van rá, hogy anikőt te magad agresszívnek tűnjél, kicsit az ő státuszát lefele módosítani, akkor szerintem élni kell ez a lehetőséggel. De nem az a helyes megközelítés, hogy te mindig a másik alá pozícionálod magad, tehát ilyen hampó... beszéltünk, e -re, e -re, e és... kapcsán is igen, ki és a de, de, de Én ebben nem, nem így vagyok. De, de hogy, hogy, hogy mindig azt teszed, és akkor tudod, hogy tudod, azt mond neki, hogy tudod, by all means, please go ahead, és akkor viszont a munkádban euh, tudod, munkáddal tudod ezeket a személyeket jobban kioktatni, amikor, amikor konkrétan hát termelni kell valamit. Hát rá kell segíteni. Tehát az a, az a nagy része valóban a te munkavégzésed, demonstrálja egyértelműen, hogy te vagy az autoritás ugye, ebben a témában, és ez igenis működik valamilyen szinten, de azért nagyon gyakran erre rá kell segíteni, főleg, hogy manapság olyan kevés ember látja a tényleges munkavégzésed, és ugye annyi más ilyen fórum van, megbeszéléseken, meg eseményeken, meg minden, ahol igazából egy ilyen képet kialakítanak, hogy azért rá kell segíteni, szerintem néha itt ott egyéb, egyéb módon is lehet, hm, lehet, igen, hogy, hogy, hogy az... Basszus, még valami 15 témát akartunk megbeszélni, Ezt egyik, nem jutottunk-e ja. sehova. Még az ecolite ot legalább azt vegyük elő. Így van, így van, mert azért te nagyon sokat bevállaltál, Józsi. Ugye a legutóbbi epizódban az volt a megállapodás, hogy akár ilyen kiragasztott szemhéjal is, de az első epizódot megnézzük az Ecolite sorozatból. De, Én várjál. megnéztem az első kettőt. De. De mielőtt tovább mennél, azt mondtad, hogy ha kell, akkor kiragasztott tíz izé személy, megnézzük. Ez Igen. már önmagában termeli a bályást. Ez a, Tehát eleve bályász. Hát az, hogy Én ugye van, a, van egy ilyen conversation, ugye egy ilyen online beszélgetése körül a téma körül, Twitteren, meg YouTube csatornákon, meg social médiában, mindenütt. És elkerülhetetlen az ember így befolyásolódik, így, ugye úgynevezett konverzéson által, és volt egy ilyen előképes nyilván ez alapján. Pontosan. Ehhez Nekem képest ma... megnéztem, nem, egyáltalán nem szenvedtem az első rész során így a megnézéstől. Nagyon ilyen triviális, ilyen gyerekrajzfilm szintűnek találtam a történetet. Olyan is lehetne, mint mondjuk csinálnak ilyen, mit tudom én, 9 éves gyerekeknek Star Wars rajzfilmet, és akkor ahhoz, legyen a konfliktus helyzet az ikrekkel, meg a, a, a, a, izé, meggyanósítják a főszereplő, de annak testvére van, mit tudom én. Tehát ez ilyen szintű konfliktus volt szerintem, de nem szenvedtem től, így meg tudtam nézni. És aztán így belenéztem a második epizódba is, ott se éreztem, hogy ez egy olyan dolog, ami így látvány vagy sztori vezetés, vagy karakterek miatt így bevonzana, és én ezt így el is engedtem. De te tovább mentél Nekem pont ez volt az, izé, hogy, hogy annyira sok negatív dolgot hallottam ezzel kapcsolatot, hogy tönkretettél a Disney, izé, Star Wars, úristen, Michigan. ez a izé, woke, woke agenda lesz ebben az ecolide meg mit tudom én, és tehát nem indultam neki jól. Gondoltam, hogy oké, okay, ezek alapján biztos, hogy nem fog tetszeni. És képzeld el, hogy ez annyira nem volt igaz, hogy én végül ledaráltam az egész és uh -huh. sezonyt ledaráltam teljes egészébe, és pont ez volt nekem az akármi, hogy, hogy egyáltalán nem láttam benne ezt a Vogue agendát. tehát volt tényleg ilyen egy-két ilyen apróság benne, ami izé, de hát nem okozott problémát a, a sorozatban uh -huh. egyáltalán. Ilyen, ilyen sokszínű volt, ilyen szempontból a történet persze olyan, amilyen, de ami le, még, még fontosabb megállapításom nekem, hogy a, egyáltalán nem éreztem off-brand Star Wars-nak Sőt, és sajnos eddig nem jutott el a nézésbe, sőt, sőt, egy olyan aspektusát mutatta be ennek az egész világnak, ahol a Jedik ilyen beavatkoznak más emberek, kultúrák, világoknak az életébe, ilyen saját önös céljaik miatt, és akkor ezt jártak kicsit körbe, hogy ez igazából nem is olyan jó pofa dolog. Tehát beleavatkoznak, csinálnak ott egy konfliktust, emberek halnak, meg tűz lesz, akármi pusztán azért, mert ők azt gondolják, hogy van itt néhány ilyen jedi palánta, akit magukkal kell vinniük, és akkor tehát tökre lehet, tökre, tökre kijön belőle, Tudod, hogy, hogy a jedi valójában egy ilyen, egy ilyen kultikus, és, és van egy ilyen értelmezése is ennek az egész, egész világnak, és hogy nem feltétlen jó esse, és hogy mindennek nézzük meg a másik oldalát is. És ez az meg kijött ebből a sorozatból? Szóval ilyet, én ilyet? pár éve, mondjuk lehet, hogy már nem pár évvel, mondjuk 6 hét éve volt ez, hogy megjelent egy új ilyen storyline a Star Wars könyvek sorában, ez a High Republic éra, és ennek pont, pont egy ilyen kontextusa volt ott is így a Ezeknek a Jedi lovagoknak a. Igen. Ez a fajta hozzáállása, meg ezek a kockázatok. És azt hiszem, hogy ez az ez a Ecolite is valami ehhez az időszakhoz kapcsolódik, bár ennek nem néztem utána, ez a High Republic-ira. Szóval ez egy érdekes téma, de én úgy vagyok a TV sorozatokkal, hogy én azt mondanám, hogy talán fél évente egy sorozatot nézek, meg így összesen mindenbe, mert nekem annyi minden ilyen érdekes dolog van a világban, amit csinálhatok, ugye a munka mellett a család, meg a fotózás, meg a rengeteg utazás, meg minden, hogy nekem így a tévénézés az ilyen, hogyha valamilyen kihagyhatatlanul jó sorozat, inkább arra tartom fenn. És mondom, így az Ecolite első két epizódja nem az volt, hogy így hájnom kellett és ki kellett kapcsolni, vagy valami, hanem csak így nem volt elég a szintjához, hogy én ezen nem tudom, nyolc órát, vagy mennyit pedig, pedig tök jó pofa feldolgozás volt ilyen értelmes és nekem kifejezetten tetszett, hogy, hogy elfogadsz egy ilyen rezsimet, az ilyen uh -huh. prevailing dolognak, és akkor rájössz arra, hogy gyakorlatilag létezik egy másik értelmezése is, Tehát, és ez elég uh -huh. jó. Tehát volt egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen megjelenő adekvát gondolat benne, és ezért én uh -huh. egyáltalán nem bántam, és teljesen on -brand volt az egész. Tehát uh -huh. a, a lézerkardozós jelenetek, Totál faszán megcsinálták. Tényleg. Tehát ilyen, ilyen uh -huh. érdekes, izgalmas, hogy verekednek, meg minden ilyen jó, jó pofa uh, karaték. Persze, ilyen, ilyen unalmas, és, és majd de bennem volt ez a politika. És a legvégén, most ezt spoilerezem, mert mondhat, hogy spoilerezni ok. Igen, igen. É, hogy, a, hogy a legvégén még kijött az, basz, meg hogy a fő Jedi, a zöldfejű, uh, tetovált kopasz zöldfejű nő, <laughs> Jedi, a végén képzede, hogy így el Tussolta az egész konfliktust, hogy ne a, izé, jöjjön ki az, hogy a Jedi Orderrel van itt valami probléma, hanem az, uh -huh. úgy, izé, a, a, a, az egyik Jedi rákente az egészet. Képzelde. Uh -huh. És ilyen, lehet, hogy egyébként a Feneknek ezzel volt problémája, hogy az ő drágalátos Jedi-eiket nem rakhatják be ilyen izébe a lórba, uh -huh. de nekem pont ezt tetszett, hogy hogy, hogy így explorálta ezt az aspektusát, hogy gyakorlatilag tényleg ilyen politikailag mindig ez történik, a legmagasabb szinten valaki ott tíz izé kever valamit nagyon erősen. Uh -huh. És Bazsik ilyen, ilyet nem láttam a ilyen Star Wars univerzumban, úgyhogy én megpróbáltam az a Endor című Star Wars-t megnézni, nem tudtam folytatni. Tehát ezeket a, az a, az a moderneket. Jó, jó volt? Hát Bazsik uh -huh. ilyen, olyan lassan ment ott az erre, teljesen eluntam. Én azt, ezeket nagyon szerettem az ilyen lassú filmeket, meg tévésorzatokat. Ez pont, az, én szeretem a mi lassú. Ez engem ha. szórakoztat filmbe is nagyon szeretem a lassú filmeket. De érdekes. Tehát nekem az pont nem jött be, viszont ez, ezt, ezt érdekesé tudták tenni, és, és, és meg tudtam oldani, és rengeteg elvaratlan szám maradt benne, tehát volt egy ilyen várakozásuk a készítőknek, hogy ebből lesz majd egy következő sezony, amit uh -huh. én magam párnák. Tehát én, uh -huh. én, én, én megnézem a folytatását, tehát... Szuper. Nem, nem, nem csináltak rossz ö, sorozatot ebből, én szerintem. De mehetünk a következőre is. Filmek. Filmek. Ráklikkeltem Re a tweetre. Ja, ezt, ezt, ezt nem te be? Nem. Ezt te raktad okay. be. Oké. Okay. Új Brad Pitt filmforma 1. Ez, konkrétan ez lesz a címe. Nem Először az volt a munka címe, hogy Apex. Apex. És most ö, konkrétan úgy fogják hívni, hogy F1 a... A, a Formula 1 ö, franchise áldásával készült, hasznátják a logót, ott forgatták Brad Pitt, és ez a Kosinski, Topkán Gun, Maverick, rendező készíti a ezt az új filmet is, tehát ilyen akciójelenetek, Brad Pitt maga vezeti azért Forma 1-es kosit megtanult a és de állt, talán, elég általában elég jó ö, driver lett belőle, tehát ilyen, ez a hollywoodi menőt ott 60 évesen még izé vagy fene tehát. Ö, <gül> Igen. Ö, na, szóval Brad Pitt Forma 1-es autót vezet, izé akár most megjelent a Igen, Most beszéltük ki a Ferrari filmet, az is milyen jó volt. Igen, ez, ez, ez viszont valahogy úgy tűnik, hogy leviszi a, a Maverick Top Gun szintre ezt a Forma egyes es és aki Forma 1 benne vannak, biztos, hogy egy ilyen, ilyen elég erős érzetet fogadni tud a, a ősz a nagy ezért a motoron hajtod ezerre. Uh -huh. és ezért elképesztően veszélyes dolognak gondolom én személy szerint ezt a Forma 1-es autóversenyzést, de hát ez a emberek nagy csoportját elképesztően vonza. Uh -huh. És most 2025-ben fog csak film lenni belőle. Érdekel téged egyébként a maga a téma, hogy ez a ez, a a, ez nem, nem, követem, nem követem az autóversenyeket és a formula 1-et. Brad Pitt, Pitt, ugye legutóbb a Tarantino filmben láttam a One Superman, Hollywood. Nem is láttam, hogy volt utána ez igen. a végjáték akciófilmje, mert az annyira ilyen érdektelennek tűnt számomra, azt kihagytam. Mi is volt? Az valamilyen vonat, ha Igen, azt nem, nem láttam. Te láttad? Ö, pont emiatt megnéztem, igen, hogy a Brad Pitt Aha. új filmje. Kodosabban... A Brad Pitt számomra nem, nem, tehát nem egy ilyen kedvenc színész, akit követnék mindenhova. Nem nagyon érdekel. Ez, ez azt hiszem, az valami ázsiai képregénynek egy ilyen izé amerikai film változata lett, uh -huh. és nem volt rossz ebben az értelme, tehát képregényszerű teljesen, ilyen fordulatokkal, meg mit tudom, ilyen, ilyen, ilyen izével. Nagyon jó harcjentek voltak benne, nem gondolom. Én tudod, melyiket nem voltam képes megnézni? Azt a Babylon címűt uh, Brad Pitt uh -huh, filmet. Azt láttam viszont. Hát figyelj, az effektíve egy terror tehát elkezdett nézni, és, és szenvedés, az, az, az én igazi, kegyetlen szenvedés. Tehát na, ahhoz kell a azért, kipöckölt szemhéj, hogy azt végig tud nézni. Nem, nem. Többször próbáltam, és azt még a Lindával próbáltuk megnézni, és Egyébként az tök, tök jó, hogy nekünk szerintem nagyon más így az ízlésünk, például filmekbe is, tehát így gondolkodom, hogy most a Ferrari az például olyan átfedés volt, az mind a kettőnknek tetszett, de általában nem ugyanazokat a dolgokat nézzük, meg követjük. Ez tök jó. Oppenheimer? Oppenheimer, az nekem tökre tetszett. ugye nekem is azt én Az Oscar díj projektem keretében néztem, meg van, meg van 4K Blu-ray formában, és nagyon tetszett. Kivéve számomra fölöslegesek voltak a Mestelen jelentek benne, és az ilyen művészkedésnek tűnt számomra. De egyébként jó volt. És Robert Igen, az... nagyon jó karakter volt benne, nagyon jól. Azt az Azt tiszt, tényleg az volt a benne. Igen, Igen. És, és, és, és nekem főleg tetszett ez az ízéz, hogy, hogy, hogy belement ilyen nagyon ezt ebbe, ebbe a bürokrat, a politikai izé hogy megkapná-e a clearance-et most is, megadná-e, és a utóbbi, mint ez lett a legfontosabb dolog azok tényleg ilyen, megépítenek egy ilyen izé bombát, amivel teljesen megváltozik az emberiségnek a történelme, és ehhez képest itt azon szarakodnak, hogy, hogy kikaphat meg valamiféle ilyen akármit, tehát ilyen, tehát ez a, ez a, ez a politikai pont is, és ez, ez órás film, és erről részéről nagyon belemenősen, nagyon mélyen szól a történet. Eg eg egészen elképesztő volt, tehát hogy kicsit reménykedtem benne, hogy maga itt a fizika lesz majd az érdekesebb, mint ahogy elindult ez az egész dolog, de helyett átment egy ilyen, izé, ilyen courtroom battle izé, stílóba az egész. Nem tudom, hogy az mennyire izé volt, de nézhetőnek tartottam egyébként végig az egész dolgot, még ilyen érdekessé tudták tenni. Bár én nem ezt a részét domborítottam volna ki. Olyan sok érdekes rész volt még benne, ami lehetett volna sokkal izgalmasabb. És, és az azt a talán személyesen, személyesen beszéltük, ne? hogy azt hiszem nem podcastban, hanem mikor együtt voltunk, hogy Christopher Nolan-től, én jobban szeretem a, talán a filmjeit, mint el, jobban követem ezt, és nekem az egyik kedvencem az a tenet, amit senki nem Családi, nem. meg baráti körben senki nem értéke, de nekem, tehát ez nekem ilyen időnként újra nézős film, amit nagyon szeretek. Uh, Ugye az egyen levő filmje. Volt az 1917, vagy mi a csöcs? Az is egy Dunkirk. ilyen Nolan, Dunkirk. Azzalát azt azt ír, megéri megnézni? Abszolút, abszolút megért. Jó, azt elkezdtem. És nekem, nekem a batman film is bejöttek a néhány Idegesítő pont ellenére, nekem ezek mind, mind bejöttek szinte. És az Inception-be is csak a színészi alakítás, ami zavart. Pedig az egy, az, egy, az egy jó. Ah, Mármint ja. negatív értelemben? Aha. Aha. Irritált mi, mi benne -e? DiCaprio. Tényleg? Ja. Hát figyelj, ő már nagyon túl van pozícionálva. Szerintem az utolsó jó filmje a Blood Diamond volt. <laughs> <laughs> Nem. <laughs> Szerintem ezen fejezzük be. Miért ne vesz rajta? Há, mert az egy ilyen akciófilm volt, nem? Hagyományos akciófilm. Voltak benne jó részek. Dél-Afrikában játszódik, this is Africa, szerintem az ott az ott is. Akkor már megkérdezem, ha már szóba hoztuk DiCaprio-t, hogy beszéltünk mi mi volt az a film, Scorsese film, ennek nem teszem be a neve. Most a flowers of the Dark Moon. Igen, igen. nem az... Hogy igen, valami ilyesmi volt. Flowers az, az a, the Killers of moon. the Flower Moon. Killers of the Flower Moon. A korrekt cím. Én, én, én végnéztem Én végignéztem, és nekem tökre tetszett. Kivéve az utolsó pár perc ott Hát, a vége az szerintem a hibátlan volt az első óra, abban a filmben. Mm -hmm. Nagyon jó volt, tök jó sztori, tök jó elkezdték feldolgozni, és a többi Aztán utána egy ilyen átment, egy ilyen értelmetlenségbe és ilyen rossz feldolgozásba. Én szerintem. De nagyon jó volt. nagyon jó gyűlölhető a volt benne, Robert De Niro. És szerintem ha, a férfi szemben nagyon erős volt benne. Az nagyon-nagyon nagyon jó volt. És de nekem sokkal jobban tetszett, amikor Redstone. ő még én kontrollban uh -huh. Igen, tehát amikor ő kontrollban volt, akkor nagyon jó volt, és akkor utána, hogy elkezdett ott betegeskedni, onnantól kezdve nem, nem tetszett nekem. De, de abszolút jó casting volt, és és nagyon jó színésznőt ismerhettünk Most meg. És akkor ott, ott meg a DiCaprio-nak volt ugye ez a folyamatosan én lebigyeztetett szájszél ami ugye karakterdefiniáló ilyen színészi döntés, az nagyon irritált. <gül> ne, nem, nem. Biztos van valami bajot a dicaprio -hol. Nem, nem, nem, nem, nem. Vagy Bret Pitte. <gül> lehet, lehet. Jó, Jó. hát akkor visszatértünk, Ciao. Csá. Csau.